32. fejezet Mire Varem megérkezett a Pitken megyei seréf már ribalterek hata nyőskedt az épület körül, és közvetítő kocsik parkoltak szorosan egymás mögött a főutca utolsó 500 méterén. A főbejárat felé közelettében megpillantotta két tévécsatorna ribalterét, akiket már ismert az esti műsorokból. De jó ég, gondolta. Rászabadítják a New York árambelieket erre az ügyre. Aranyszínű jelvényének köszönhetően a vámizkodók és tudósítók tömegén át is akadálytalanul bejuthatott az épületbe. Épp amikor kinyitotta az egyik üvegajtót, hogy belépjen, az egyik riporter felismerte és nevén szólította: Varem még csak leselassított. Az első arc, amelyet bent megpillantott, Petrelli volt, aki már is tanácskozást tartott a folyosón, és olyan embereket utasított, akikre nem terjed ki a hatalma, de akik ennek ellenére úgy tűnt, meghallgatják. Warren már pusztán a gesztusaiból meg tudta mondani, hogy Petrelli éppen az egyik, gyerünk és kapjuk el, propaganda beszédének közepén tart. Varen tudta, hogy a kevés alvás és túl sok koffein miatt most képtelen lenne szópárba jutni Petrellivel, így aztán megpróbált észrevétlenül áthatolni a tömegen. Nem sikerült. Michael nagy, szólította meg Petreli a lehető legfontoskodóbb hangján. Kérem fáradjon ide egy percre? Varen megállt, felsóhajtott, majd a rendőrök gyűrűjén át oda ment Petreli mellé. Íme, varen Michael nagy mutatta be a csapatnak Petreli. -t. Jól lehet ezt az ügyet kicsi nehezen sikerült kézben tartania, ő a Braddock megyeiért kiválósága. Azért hívta, mide New York államba, hogy segítsen nekünk elkapni néten bérít. Varen lesújtó pillantást vetett Petrellire. Őt nem hívta senki. Ön szántából jött Pitken megyébe, és Kaláncsen volt biztos benne, hogy a főnöke miként reagál, ha értesül róla. Sajnálom, hogy elügyetlenkedtem a dolgot, magyogta Varen, csak annyira hangosan, hogy Petreli meghallja, de nem lehet mindenki olyan sikeres, mint mostanában ön. Ez volt Petrelli csúcsformája. Ő a középpontban, egy nagy nyilvánosságot kapott ügy prominens figurájaként, kiéhezett hallgatóságtól körülvéve, a tényeket úgy csűrve-csavarva, ahogy a kedve tartja. Petreli, aki a szelektív hallás mestere volt, elereztette a füle mellett a megjegyzést. Mindannyian tudjuk, mi for a mondta. Azt javaslom, hogy mostantól működjünk együtt ennek a gazembernek az elfogásában, mielőtt újabb áldozatokat szed. Szabadutat kapunk a fiú likvidálásában, ha erre kényszerülünk? Kérdezte az egyik seri húsz 20 éves, ha lehetett. Úgy értem még kiskorú, nem akarom a rendőri pályám hátralévő részét bírósági tárgyalótermekben tölteni, ha esetleg szembe kerülünk egymással, és én győzzek. A tömegen végigfutómaral jelezte, hogy sokat nevében tette fel ezt a kérdést. Petre elég készen állt. Én mindvégig azt mondtam, hogy ezt a kis szörnyeteket felnőttként kell kezelni. Nyilvánvalóan brutális erőszakra képes, de ennek eldöntése már valóban nem az én hatáskönöm fértes. Ebben Murphy serifnek kell döntenie. Most minden szem a petelni másik oldalán álló, kapasz, tagba szakadt A férfi egészen mostanáig zavartnak tűnt, mint a csak máshol járna az esze, mint egy szakaszvezetőnek, aki elvesztette a csapatát bevetés közben. A ráterelődött figyelem alatt összeszorította a száját, és fordult. Két apa, két nagyszerű család főhalt meg ma hajnalban, mondta halkan. Pár szinte csak suttogott, hangja maga volt a megtestesült erő. A folyosó elcsendesült, ahogy beszélt. Ezek a férfiak a barátaim voltak, önöknek pedig a kollégái. Egy gyilkos, hidegvérrel elragadta tőlünk ezeket a békés rendőröket, és nem áll szándékomban végignézni, amikor újra megteszi. A kérdésére helyettes a válaszom az, hogy igen. A rendőreim szabad kezet kapnak. Ha fenyegetve érzik magukat, dikvitálják a srácot. Ezt akarták hallani. A szarosnak tehát annyi, mondta Stedman fejetes, a tömeg végében. Akkor hát, uraim, minden világos, mondta Petreli, ügyelve arra, hogy övé legyen az utolsó szó. Megkapták az utasítást, menjenek és fogják el azt az állatot. Varen elborzott. Ahogy a rendőrök csoportja felosztott, és elindult teljesíteni a parancsot, elképetve fordult Murphyhez és Petrellihez. Petrelli, ön az imént kimondta halálos ítéletet a gyerekre. Az Isten szerelmére Warren, ne legyen már ilyen szentimentális, mondta Petrelli, és hátat fordított Michael'snek. Warren azonban az egyik vállánál megragadta és visszafordította. Milyen Isten verte jogon maga össze egy lincselő tömeget? Térjen észhez! Maga csak egy az igazságszolgáltatás állami alkalmazottjai közül. Nem adhat utasítást valakinek a kivégzésére. Petrelli nőtől izzó pillantást vetett majd közre. Vegye le rólam a kezét, hadnagy, vagy letartóztattatom tetlegességért. A nagyképű hanghortozását tartsa meg a hozzá nem értő beasztatjainak. Mi csupán megpróbáljuk elvégezni azt, amire ön nem volt képes. Ha egy gyerek meghal, hát az azért lesz, mert megértemli. Amikor sor kerül a letartóztatására, nagyon észnél kell lenni, mit csinál, ennyi az egész. Varen látta, hogy Petre igazi segfej, akivel nem értemes beszélni, így Murphyhez fordult. Szerif, mondta. Kicsit tompíthatna a stílusán. Az emberei most azt hiszik, hogy felhatalmazta őket egy 12 éves fiú meggyilkolására. Varen nem tudta mire vélni Murphy pillantását. Nem tühös volt, és nem is szomorú, csak fáradt. Igen, ez az. Fáradtnak tűnt. Nézze, hat nagy! Válaszolta Murphy türelmesen. Az én fiaim értik a dolgokat. Ha a fiút el lehet fogni élve, Hát akkor élve fogják el. Ha viszont fenyegeti őket, akkor annyi neki. Ez ilyen egyszerű. Ez nem ilyen egyszerű. De ez pontosan ilyen egyszerű. Csak megjött a hangja, most már ford benne a dű. Nem maga fogja megmondani nekem, majd nagy, hogyan vezessem az osztályomat. Az a rohadék. Megölte két beasztottamat. Itt vannak a képek, mondta, és odalökött Varen elé egy halom tolarait felvételt. Én úgy látom ezt a dolgot, hogy ha maga nem cseszte volna el, ami a dolga, ma reggel nem kellett volna két özvegyen maradt asszont vívastalnom. Ez most már az én ügyem, és saját belátásom szerint fogom vezetni. Vagyis a szarházit el kell kapni, és meg kell szüntetni a lakosság fenyegetettségét. Engem ezért választottak. Ha ez azzal jár, hogy egy fiatal gyilkos teméri meg, hogy öreg gyilkos váljék belőle, Hát, majd csak túlteszem magam ezen is valahogy. Hosszú perc telt el úgy, hogy Michaels és Murphy villogó szemmel méregette egymást. Aztán a harag eltűnt Murphy arcáról, és ismét csak fáradtnak látszott. A serif szónélkül sarkon fordult, és elindult az iratája felé. Petrelli követte. Isten verte, politikusok! Gondolta Varem. A most minden máshoz jobban fült a foga, mint hogy felhívja szlétert. Kötelezettség alól azonban nem tudott kibújni. Profi volt, s egy profinak be kell látni a hibáit. Sami belvette fel a telefont, és rögtön be is kapcsolta a szlételhez. Azt mondta, már várta a hívását. Igaz, amit a hírekben mondanak, rá? kérdezte az öreg, regettes hangján, amely ötven év filternél nélkül Chesterfield ékes tanúkbizonsága volt. Igaz, hogy megint hagytad lelépni ezt a béli fiút? Sajnálom, Mr. Slater felelte láj, maga is meglepődve, hogy remek a hangja. Na attól tartok, igen. Elég, Parancsolt Parancsol, Trászlater. Ne halljam többet, a magyarázkodásaidat. Tisztában vagy vele, mekkora szégyent hoztál a fejünkre, hogy így elbarmoltad ezt az ügyet? Még a nikk gyerek is rajtunk fognak nevetni. Tahó népség, láj, és rajtunk fognak röhögni. Nem úgy van, ahogy gondolja, tesz létre. Próbálkozott pointtel. Csönd legyen. Parancsoltál, már másodszor az öreg. Te nem tudod, hogy én mit gondolok, engem pedig nem érdekel, hogy te mit gondolsz. Engem a teljesítmény érdekel, láj. És te piszkosul cserben hagytál. Nos, a következőt akarom tőled. Hajd békén azt a kölyköt. Úgy tűnik, a rendőrség eltökélten távol akarja tartani tőlünk. Azt akarom, vagy gyere haza. Van egy-két megbeszélni valónk. Painter levegő után kapkodott, de nem tudott ura maradni lélegzésének. És mi legyen azzal a szemét mag Bélivel? Nem akarja, hogy majd mi gondoskodunk róla. Kérem, Mr. Stéte legalább hagyja, hogy azt mondtam, majd mi elintézzük láj. Utasítalak, hogy gyere haza. Ma délután ötkor az irodámban akarlak látni. Painter behunta a szemét, és a légzésére koncentrált. Egy pillanatig azt hitte menten elsírja magát. Megértettél, láj? Igen, uram, felelte pointel síri hangon, mintha már is halott lenne. Láj? Igen, Mr. Slater? Ne nehezíts meg a dolgodat, fiam, utasított az öreg hangjában a kedvesség nem várt nyomával. Ne nekünk kelljen, érted menni. Képtelen lévén hangot kiadni magából Pointer óvatosan visszahelyezte a telefonkadlót. Furcsán tartotta a fejét, ahogy a kezére meredt. Még soha nem látta remegni. Varen egy üres irodában telepedett le, és immár hatodszal nézte végig a polaroid fotókat. Mivel személyesen nem ismerte a képen látható rendőröket, a képek nem voltak számára se jobban, se kevésbé sokkolók, mint egy tucat másik, amiket eddig látott, de a tetben rellő puszta erőszak meghaladta az értelmét. A találati pontosság lenyűgöző volt. Három lövést adtak le, három halálos volt. Hol tanult meg ez a gyerek így lőni? Ezt a kérdést le is filkantotta egy sárga jegyzetlapra. Egyetlen ilyen növés még lehet a szerencseműve, de három találat már gyakorlatságra van. Bár a közvetett tárgyi bizonyítékok cáforhatatlanok voltak, Varen sehogyan sem tudta magában összerakni a dolgot. Hol sajátította el a gyilkolás technikáját ilyen alaposan egy nagyon is környezetben nevelkedett gyerek? Egy 12 éves gyerek, akit iskolatársai félingnek ismertek, Honnan veszi a bátorságot és a fizikai erőt, hogy felülkerekedjen három felnőttön, és megölje őket? Jó, az első részek volt, és balszerencsés. Legalábbis néten ezt mondta. De mi van a tegnapi kettővel? Hogyan szerez magának fegyvert egy gyerek, egy férfitól úgy, hogy még ahhoz is elég hikat és rezzenést nem marad, hogy leadjon három tökéletes lövést? És ha már itt tartunk? Mi az ördögélt viselte lőfegyvert a rendőrök a cellában? Ezzel megszegték a legalapvetőbb biztonsági rendszabályokat, amelyeket pedig Amerika összes börtönökövet. Próbálta az egészet időrendbe szedni a jegyzett tömgyen. Feltéve, hogy néten egészen a celláig jutott, pedig Stedman serif helyette szerint ott volt a fiú, mikor utoljára látta, nyilván Smitte tölte meg elsőnek, különben honnan vette volna a fegyvert. Varen felírta a jegyzetlapra, becsempészed fegyve? Nem. A grámszéktól elvitt revolvert a hondában megtalálták, használatlanul. Persze lehet, hogy volt nára egy másik is, de vajon hová A jelentés szerint nétent nagyon alaposan megmutaszták, nyelvőt Mint Mintegy, így vagy úgy néten elintézte smittet. A cella ajta nyitva volt, tehát kisétált a folyosóra. De vajon, Vatsz miért nem reagált? A székében lőtték agyon, egy lövés egész közelről, egyet messzebből adtak le. A polaroid képeken tisztán lehetett látni a száj körüli gőpornyomokat, melkosan azonban egyet sem. Ha az ember haja, hogy a folyosón lövöldöznek, csak nem marad ülve, valamit tesz. Legalább valami kisebb tűzszak kellett volna, hogy legyen a folyosón, de nem így történt. Vacot a székében lőtték agyon, két lövéssel. Majköz felállt és kiment az őrszolgálatos asztalhoz, közben pedig gyors felszámolást végzett. A helyszín biztosító fiatal közlendőr oldalt lépett, hogy beengedje. Az őrszolgálatos asztal oldalánál állva, a cellákhoz nyíló ajtónál Varen leadott egy pantamidlövést. Kinyújtott karja alig egy méterre került a földön lévő ragasztószalagos körvonalhoz. A fejlődést innen kellett, hogy leadják. A bekarikázott lyuk a még azt is megmutatta, hol távozott a lövedék Watts fejéből és hol furódott a padlóba. Vagyis Watts már a Földön volt, mikor néhány a feltételezések szerint közvetlen közelül szájba lőtte. A rendőrségen eltöltött évek alatt Warren az elkövetők között alig néhány olyan velejék romlott pszichopatával találkozott, aki nem talotta áldozatát, közvetlen közelről fejdelölni. – Miért tenne ilyet néten? – kérdezte varem magában. – Vigyázz van -e, hogy belelépjen a vérfordba, beutaz a mögé, hogy eljátsza a történetet? – Na nézzük! – mondta hangosan, és elmondta az eset kronológiáját. Itt ülök, a papírjaimmal vacakolok, és egyszer csak lövést talok a fölső végéből. – Mit teszek? – Oda megy és megnézi, mi történt. Válaszolta a fiatal rendőr, aki láthatóan úgy vélte, hogy neki szólt a kérdés. Mi? Közbeszólás késsé megszakította Varen figyelmét. Úgy van, helyes, pontosan ezt tenném. Ismét átlépett a macsakföld, és belépett a folyosóra. Reagálnék a zajra, és a fegyveremet előkapva kirohannék a folyosóra, igaz? Úgy értem, készen állnék a tűzszalcra, nem? Hát még jó, helyeselt az újanc. Varen bólintott. Kezd összeállni a kép. igen, úgy van, ahogy mondja. Újra átnézt a fényképeket, csak hogy vac fegyvere a pisztolytáskában maradt. Vajon miért nem kapta elő? A zsaru vállat font. Grőzöm sincs, mert nekem sincs. Talán eltettem, miután eltalálták. Varen átgondolta a hallottakat. Vagyis levést hallok, reakálok. Folyosóra megyek, mire eltalál valaki egy piszok jó levéssel, melkason lőnek. Persze, tudom, hogy haltoklom, azt legalábbis tudom, hogy pakali fájdalmaim vannak. Erre fogom magam, és elteszem a fegyveremet. A rendőr újra vállott volt. Nem tudom, még soha nem lőttek meg. Varen felnevetett, mulattatta a logika. Szerencsére engem se. Azt egyszerűen nem tudom elképzelni. Semmi esetre sem használ meg magam a védekezés lehetőségétől. Mégis mi történhetett? kérdezte a rendőr. Tegyük fel, hogy előse vette a fegyverét, már vetette ellen az ujjanc, annak sincs csak értelme. Varen tűnődve ingatta a fejét. Nincs, nincs, tényleg nincs. A rendőr lövést előveszi a fegyverét, ösztönösen, ha csak. Tegyük fel, hogy először vacsot lövik le. Az a valaki először szíven lövi, aztán, amikor már a földre zuhant, a fejébe reszt egy kajót. Ez így elmegy. És mit? Neki kellett a másodiknak lennie. Nem kellett persze, de így jött ki. A büntás. Vagyis valaki bejön a főbejáraton, lepofantja vacszot, aztán bemegy a cellákhoz, hogy kiszabadítsa a ha haverják néten. Na jó, de hol van most ez a büntás? Segít elszökni a kölyöknek a javítóból, aztán eltűnik, majd megjelenik New York államban pont időben ahhoz, hogy kinyírhasson két hekust. Ez aztán a büntás. És ekkor... Varán -e rádöbbent. Furcsa dolog az agy. Feltevések bizonyos halmazával programozza az ember, az agy pedig kötelességtudóan levonja a tucatnyi konklúziót, amelyek mindegyike teljesen nyilvánvaló, józaléssel és belátható mindaddig, amíg az ember nem kérdőjelezi meg a feltevések valódiságát. A rendőr nyomozói munka leggyakrabban elfeledett része azt, hogy nem csak a bizonyítékokat kell gyűjteni, ha nem folyamatosan meg kell kérdőjelezni azokat a legalapvetőbb feltevéseket is, amiken az eset nyugszik. Ebben az ihletek pillanatban Varen felismerte, hogy a néten szökésével kapcsolatos bizonyítékok mindegyikét rossz szemszögből vizsgálták. Mikor még elfogadta néten verzióját arról, hogy mi is történt a javítóintézetben, akkor se tűnt fel neki. Egyáltalán nem a két serif helyettes volt a célpont, bárki is velük. ők csak útban voltak. Warren felugrott a székről, mikor mindez világossá vált számára. Néten sokkal nagyobb bajban van, mint azt addig bármelyikük is gondolta volna. Helyettes, menjen és küldjéte érte Murphy serifet, most azonnal utasította Warren a közlendőt. Úgy a fiatal embert megvémítette, mike a keményé vált hangja. Sajnálom, uram, de nem tudom, hol lehet. Nem kérdeztem, hogy tudjál, hol van. Azt mondtam, keresse meg. És mutassa meg, hol a telefon. Chad Huckner majdnem elejtette a telefont, amikor meghallotta Michael az elméletét. Egy bért gyilkos. Varán, komolyan beszélsz? Gondold végig, Chad, nógatta Varen. Ha feltesszük, hogy valaki leszerződik néten meggyilkolására, minden mozzanat érthetővé válik. Ez a fiú nem gyilkos, csak az életért küzd. Jed elismerte, hogy van valami a teóriájában, de a józan ész nem ezt diktálta. A főnöke talán Brian halála miatt vesztette el az objektivitását. Minden tiszteletem a tiéd, Varen, de nem tartott enyhetózásnak, hogy még mindig jót feltételez a köpről, Tudom, mit gondolsz, mondta Varen egyre a hangon. Tudom, úgy hangzik, mintha elment volna az eszem, de gondolj bele, többről van itt szó, mint gyilkosságokról. Mivel magyarázott például azt, hogy a biztonsági kamerák nem működtek a javító intézetben. És megjegyzem, nem az egész rendszer volt üzemen kívül, hanem csak azok a kamerák, amelyek vikit vették volna fel, amint oda megy, aztán visszajön. Meg a repülőjegy. Kapcsol Mi Miféle repülőjegy? Jett elmondta neki a riky tett látogatását és beszélgetését nincivel. Varen halhatóan iszkalomba jött. Ez még valószínűbbé teszi a feltevésemet, mondta. Mi más oka lenne annak, hogy Diki Harris vállalja mindazt, amivel a gyerek kinyírása jár. Az ember nem tesz egy tönkre az életét csak azért, mert nem szereti valamelyik elítéltet, ráadásul egyiküket sem szerette. Valaki nyilván pénzt ért neki ezért. Na és kibérelne fel egy gyerekgyilkost, kérdezte Cset? Fogalmam sincs, varán, ezt kéne neked kideríteni. Nekem az ittenieket kell leállítanom. Azt mondtad alaposabban utána nézed ki herisnek. Kutassa pénzügyeiben. Hát, ha kiderül ki a megbízója. Jed felvont a szemöltökét. Már elkezdtük, eddig nem sokra jutottunk, de vár csak! Jed meglátott egy barna borítékot a beérkező levelek tartójában. Amikor legutóbb az irodájában járt, még nem volt ott. A Product Bank és Hitelintézet emplémája volt rajta. Nem a fenét, itt van a banki kimutatása, éppen most nyúlthették. Nagyszerű. Induljatok ki apól, és hozzatok össze egy jól alátámasztott elgondolást, amelyben néhány a jó fiú, Riki pedig a rossz. Meg lesz főnek. És még valamit, Csed, igen? Azt a Tomkins fiút is vonjátok be a nyomozásba. Amilyen hete volt, kiártunk egy kis dicséret. Csed elmosolyodott. Senki sem szokott dicsérgeti bennünket van nevetett? Persze, tudom, de ha mégis tévednék ebben az ügyben, mindegyik őtök előtt ott az előléptetés lehetősége.